Три разряда ученици Пета школна лекция на общия окултен клас 30 март 1922 г. Четвъртък, 7.30 часа вечерта, София Тайна молитва В школата има три категории ученици Слушатели, верующи и ученици с какво се отличава слушателите? С слушането. С какво се отличават верующите? С вярата. А учениците? С учението си. Значи тия три положения, това са качества на ученика. Той започва с слушане. Това е първата стъпка. Втората стъпка е вярата, а учението е третата стъпка. Но той не свършва там. Следователно, трябва да се научите да слушате, то е едно от първите качества. Слушането в окултизма се нарича концентриране на ума или умът да бъде съсредоточен в една посока, без да е разсеян. Второто качество на ученика е да има вяра. Да се не съмнява в това, което учи и слуша. Усъмни ли се веднъж, този процес на учение се спира. В каквото и да е направление? Принципът е същ. Във вярата съмнение не се допуща. Може да имате погрешни схващания, те са извън вярата. И после ученикът се отличава с стремеж към учение, т.е. той иска да придобие знание, което проистича от мъдростта. Следователно, той не може да се съмнява в този знание, то се отличава от обикновеното знание, което сега имате. Сега това са встъпителни бележки. Много пъти сте ги слушали, но в школата трябва вече да ги приложите. Когато някому кажа, че е слушател, той с това може да се обиди, но той да знаеш да слушаш, то е едно от великите качества на човека. Да се вслушаш и да слушаш и да знаеш как да слушаш, то е най-приятното в живота. То е изкуство на ухото. Щом дойдем до вярата, ще засегнете горната част на мозъка. С тия три качества на ученика, вие засягате мозъка в три направления. Центърът на вярата се намира отгоре, на повърхността на човешкия мозък. Учението се намира отпред, а слушането – отзад и се образува един равностранен триъгълник. Слушането е отзад и всякога всичките неприятности в живота идат все отзад. Сега ние зададохме първия въпрос. Какво е предназначението на ученика в една окултна школа? Само окултната школа може да ви даде един правилен и положителен отговор. Какво е предназначението на човека? Само тях ще ви даде такъв отговор, с който може да бъдете задоволени. И щом приемете той задоволство, у вас няма да се роди една индиферентност. Няма да мислите, че знаете а ще си яви един нов импулс да работите за вашето повдигане. Много препятствия се изпречват в живота ви, поради които не може да схванете великите истини, които са вложени в знанието, което може да ви даде една окултна школа. За пример, сега някои от вас не са си доспали, с нощи не са спали добре. На други храната им не е била добра, не са си дояли. Трети имат някакви сделки в света, имат малко загуба. Всички изобщо все имате малко спънки и като не знаете още закона как да се освободите от тия временни безпокойствия, то истината не може да ви засегне реално, както би трябвало. А целта на окултната школа е да приготви умовете ви, сърцата ви, да разбирате и прилагате истината. Сега тази школа също времено е и една опитна школа. Аз говоря за окултната школа на всемирното бяло бялообразство, която ще ви покажи пътя да приложите истината в живота. Не да я намерите, а да я приложите. Сега тия са общи твърдения. В една от миналите си беседи аз разпределих човешкия живот на три категории. Спане, ядене и работа. Първата задача на ученика е да ги разбере правилно. Спането засяга астралния или чувствения живот на човека, т.е. неговата духовна страна. Човек се учи духовно само в съня си, само когато спите, може да се учите духовно. Тъй и ако вие не знаете как да спите, никога не може да учите духовно. Учени хора не може да бъдете и ученици не може да бъдете. И когато казвам, че трябва да се научите да спите, разбирам, че трябва да поставите тялото си в такова положение, че като излезе вашата душа, вашият двойник да намерите вашия учител, който ще ви преподава, защото знанието се преподава горе в духовния свят, а не на земята. Тук е повторение на това, което там се преподава. Зато и казвам, най-първо да се научите да спите спокойно. Волята си да приложите. Една вечер не може да спите, друга, трета, но в една година ще гледате да се научите да спите добре. Ако вие не можете да приложите воля да спите, какви герои ще бъдете? И първото нещо, ще възпитавате тялото си, да знаете как да се почивате. Ще ви дадем упражнения да знаете как да се почивате. Вие искате сега да ме слушате, но сте стегнати, краката ви са сте стегнати. Умът ви е стегнат, вие сте в едно болезнено състояние. Тази стегнатост на мускулите винаги ще предизвиква вашите нищи центрове, ще привлече астралните сили в долните слоеве на мозъка ви и ще се родят отрицателни, най-низки мисли и чувства. За пример, на някои лицата ви са тъй сериозни, понеже така се възпитавате, но това е дресировка. В окултната школа ще се научите лицата ви да бъдат тихи и спокойни, чисти, естествени, много естествени. Представете си, че от всичко сте задоволени, като че имате всичко, каквото желаете, какъв изглед ще има лицето ви. Такова трябва да бъде лицето на околотния ученик. Представете си, че вие очаквате някой ваш приятел, когато от години обичате сърцето ви трепти, очаквате го. Другото положение. Представете си, че се ви осъдили на смъртно наказание и утре ще ви обесят. Тогава какво ще бъде положението ви? Сега, той смъртно наказание, вие го прилагате почти всяка седмица по един път в себе си. И така, по някой път, вие се самоубивате. Ех, какъв изглед ще има лицето ви? Ами че много от вашите най-благородни чувства и мисли, които някога проникват, вие ги убивате. Обесвате ги за нищо и никакво, като че за някое ваше лошо състояние е виновна тази ваша мисъл или това ваше чувство. В тая школа абсолютно никаква ваша мисъл не се позволява да обесите. Абсолютно никакво ваше желание нямате право да го обесите. Не, не се позволява. Всичко ще се расте и ще се развива както Господ иска или както неговите закони налагат. Произнесете ли една смъртна присъда, непременно зло ви очаква. И тъй ще седнете спокойно 5-10 минути при най-хубаво разположение и ще почнете да си представяте най-хубавите картини. Отпуснете се ръката тъй свободно и после ще я дигнете и отново спуснете, свободно да пада. Всичките ви мускули трябва да се отпуснат. Вие трябва да почнете да владеете вашите мускули, всичките ваши нерви. И друго, ще трябва да се научите как да ходите. В школа има начин за правилно ходене. Някои от вас, които вървят, удят твърдо на петите си, като военните. Токовете ви отзад почти са изядени, нали? Тия, които ходят така, са ученици, които тръщат камъни. Тези ваши пети по същия начин ще разрушате най-хубавите мисли и желания, които имате в мозъка си. Други от вас... Стъпват на предната част на обущата и там се изяждат, а това показва, че в тях осторожността е чрезмерно развита. Те са хитри като лисиците. Няма какво е да се боите от света. Светът е тъй устроен, че няма засада заради вас. Ако вие вървите по Божествения закон, може да вървите спокойно и опасност няма. Всеки един от вас, щом влезете като ученици в една окултна школа, Бялото братство ви знае и следователно взимат грижи за вас. Навсякъде може да ходите безопасно. Нали псаломопевецът казва, под крилата на Бога ще бъдат, под Неговите крила? Те твърдят, че има Божия промисел, но щом дойдем да го приложим, ние не вярваме в никакъв промисъл. И аз ще направя един опит да ви покажа, че вие не вярвате в Божия промисел. не че не искате да вярвате. Но не сте готови за тази абсолютна вяра. Представете си, че образуваме един изкуствен пожар в тази стая. Ако вие не може да се концентрирате, ще има такъв бяг, ще забравите, че си ученици. И всеки ще гледа да излезе по-скоро от стаята. Следователно, ние ще гледаме да се освободим от ония най-инстинктивни чувства. Понякога ние трепваме, оплашваме се, без да има причина. Във Варнинската гимназия, един от учителите обичал дълго време да остава вътре в класа след звънеца, не си излизал веднага. Един ден учениците намислили как да се избавят от него. Те го проучили и разбрали, че той много се страхувал от жаби. Един ден те взели 10-20 жаби и ги турили вътре в катедрата. Учителят, когато отворил катедрата, за да извади оттам класната книга да отбележи отсъстващите, Жабите изкачат. Той виднага напуща катедрата и в един миг се намира горе в стаята на директора Трепери. Защо? Казва, господин директоре, жаби! Какви жаби? Жаби! И сега в жабите няма нищо опасно. Следователно, много от нашите нещастия в живота се дължат на жабите. Да е змия или някой скорпион, разбирам, но от една жаба... Какво става? Тя ще подскочи... Но страхът е, който действа така. Следователно, ще се стараете да бъдете безстрашливи. Ту е един навик, който трябва да придобием, да бъдем безстрашливи. Не, че в живота няма опасности. Има. Но тия опасности идват само, ако нарушим законите, които владеят в живата природа. Вървим ли в съгласие с тия закони? Абсолютно никаква опасност няма. И тъй... Първото нещо, сънят, то е един важен фактор за ученика на окултната школа. Не можете ли да спите спокойно? Вие не можете да бъдете добър ученик. т.е. можете да бъдете ученик, но не е добър ученик на окултната школа. Сега, за спането, вие ще правите по възможност много опити. За пример, ще направите следния опит, като се легнете в 5 минути да заспите. Това вече не е дресировка. Той е сила на волята. В 5 най-много в 10-15 минути да може да заспите. А сега някои от вас след като са възбудени, легнат да спят и почнат да си правят планове в леглото, какво ще правят утре. Така се изминава половин, 1 час време. И с това вие се оградите с една нездравословна аура. Към 2 часа след полунощ станете, разхождате се и казвате не върви. Сутринта станете неразположени сте, у нези неприязнени чувства ви мъчат и вие търсите да се скарате с някого, за да ви мини. Пък ако със силата на вашата воля може да заспите след 5 минути или най-много след 10-15 минути, на другата сутрин ще станете бодър и весел да почнете работата си. Най-трудното изкуство е да спиш правилно. Аз съм го изпитвал, то е едно от най-трудните изкуства. Може да взимате някои наркотични средства за сън, но целта е да се научиш да спиш правилно без тях. Като се легнеш на дясната страна, на сутринта пак да се намериш на дясната страна. То е изкуство. Или ако легнеш на лявата страна, сутринта пак да се намериш на лявата страна. А сега всички започват с обширните страни на окултната наука, с великите сили на природата. Туи да имаме, онои да имаме, както в хиляда една нощ с пръчицата. Онзи, който не се е научил да спи, не му дават магическата пръчица. Тази пръчица не е на физическото поле, тя е горе в другия свят. А тази пръчица е вашата воля. Това е волята, но не сегашната, обикновената воля, която имате. Аз казвам, онзи, който може в даден момент да задържи езика си, Онзи, който във всички моменти може да задържи своята ръка, онзи, който може да задържи сърцето си или пък да отправи ума си от едно положение в друго, той е по от онзи генерал, който е изпечелил най-голямото сражение на бойното поле. И като четете в писанието, и там е същия закон. Бялото братство, белите братя, винаги обръщат внимание на уния прояви на нашето въздържание. Не въздържание от страх, не, не, а въздържание от любов. Въздържание от страх пред закона, това не е наука. Може да имате въздържание, да се въздържате от други съображения, но истинското въздържание и търпение е когато вие може да се въздържате по закона на любовта. Сега, разбира се, ние ще учим. Имаме време. Аз няма да ви говоря за любовта. Тази любов, вие ще я проучите в нови краски нови форми. И може би тия братия ще ви дадат възможност да направите някои опити. Тази вечер вървя с един приятел по пътя и му казвам. Аз ще направя един опит. Аз се качих на тротуара. Насреща ми върви един офицер. Така смел ще се срещнем. Два начина за разминаване има в окултизма. Единият начин. Аз мога да му заповядвам да се отбие и той се отбива. Друг път пък решавам в себе си. Аз ще сляза. И аз слизам от тротоара да му направя път. В това време и той слиза. Казвам, този е правия път. И тогава, за да му отворя път, аз се качвам, за да се разминем. Вие ще се учите да отстъпате по закона на любовта. Някой идва на среща ви. Вие ще отстъпите. Жертвата ще бъде от вас. Ученикът ще отстъпи. Той е първото правило в положителен смисъл. Ученика ще остъпи в името на любовта, той ще отвори пътя. Отвори ли път, и неговият път е отворен. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Законето й. Що мерите с закона на любовта, с тази мярка от невидимия свят, то у нези, които наблюдават, те ще ви въздадат заслуженото. Но той може да го предобиете само с доброто спане. Аз не зная колко от вас спят добре. Спането ще подобри положението на вашето сърце. Спането няма да подобри тялото ви. Най-първо то ще се отрази в сърцето ви, във вашите чувства, а храната и тя е необходима. Правилното ядене то е, което ще достави материала за съграждането на вашето тяло. И тъй, ако спането ви е било нормално и правилно, Непременно и яденето ще бъде такова. И то върви по същия закон. Сега съвременната наука прави следовщите изводи, които са верни. Тя прави следващия опит. Хора, които имат чиста кръв, нямат тия отлагания и отайки, каквито се намират у хора с нечиста кръв. И каквито микроби да се турят в организма им, той издържа. Тия хора ни боледуват, не се простудяват а хора, на които кръвта не е чиста, много лесно се заразяват. В окултната школа законът е същият. За да бъдете здрави, течението на вашето астрално тяло трябва да бъде правилно или, както е казал Христос, ако не едете плъттами и не пиете ми, нямате живот в себе си. А тази плът и кръв подразбира разумното слово. Ако разумното слово не проникне вътре във вашия организъм, вие не може да бъдете добри. Сега аз друг път съм ви превождал и пак ще ви приведа примера, че силата на Словото е мощна. На английски има писано, не зная от кой автор, много работи, ред от факти за силата на волята. Извадени са известни пасажи от Евангелието, примери кой човек как се е изликувал с силата на волята. Една госпожа, която 12 години е била болна, чела една от тези книги. И среща един пасаж, който й посочва как да се излекува с силата на волята. Тя казва: От днес аз съм здрава. Казва: Става от леглото си и започва работа. Това значи да направиш една вътрешна промяна в своето астрално тяло или в сърцето си. Тази воля трябва да бъде толкова силна, абсолютно без никакво съмнение. Сега в положителния, във външния свят. Най-първо трябва да представите аргументи и факти, които да обосновете логически, за да усилите тяхната вяра. В окултната школа процесът е обрасен. Ти най-първо трябва да повярваш, за да ти станат фактите ясни. Следователно, вие ще вложите вярата си и чрез тази вяра ще изпитвате, ще изяснявате фактите и тогава те ще ви станат ясни. И те. Ще се заемете да преработите всички уния ваши стари мисли, вярвания, схващания, всичкото и ще го пресеете. Няма да изхвърлите всичките стари мисли, а ще оставите в себе си само уния мисли, на които може да разчитате всякога мисли, които сте добили чрез един жив опит. Разказваш ми един мой приятел. Аз, казваме той, във всичко мога да се усъмня но имам едно такова преживяване, за което на парчета може да ме нарежат, аз не мога да се откажа от него. Вие трябва да имате една централна мисъл, и ако не можете да намерите сега тази централна мисъл, вие не може да бъдете ученици. Ако сега искате да придобиете тази мисъл, и тогава да станете ученици, не ще можете. И аз ви казвам, тази опитност всеки един от вас е има. Вие ще намерите тази мисъл да закътана, и от този център ще започнете да обяснявате, как стават всички прояви в живота ви. И той, което сега ще придобиете, то ще бъде в съгласие с тази основна мисъл, на която ще се съгражда вашето бъдеще. А истините, които аз ще ви кажа, са толкова прости, че вие, ако направите този пазарлък там, както определихте, ще мязате на онзи петел, който като ровил на купището, изровил един голям скъпоценен камък и казал «Нямаше ли едно зрънце вместо него?» Ритнал го. Той ли му да изкопая? Нещо за нямаше ли? А този петел не знае, че ако той продадеше този скъпоценен камък, можеше да го превърне в една сила, с която да прекара целия си живот в щастие и милиони петли като него щяха да се прехранят. Та тия окултни истини, които ще ви се изкажат, са толкова прости, че вие ще кажете, нещо по-съществено няма ли? Е, питам, какво е по-съществено от любовта в живота? По-съществено от любовта няма. По-стойчиво от любовта няма. И по-приятно и по-щастливо нещо от любовта няма. Но ние не знаем законите, по които любовта действа. Тие приятни чувства, които вие имате, се явяват и изчезват. Светлите мисли, които се явяват с мозъка ви, явяват се и изчезват. Защо? Вие мислите, че такъв е законът. Не е такъв законът. Но има други същества в света, които се играят с вашия мозък. Бутат го тук, там, играят с него и като го буднат някой път, настане тъмнена. Вие имате приятно настроение. Приближи се някоя ваша приятелка и ви пошепне на ухото, колко си грозна днес, колко си погрознела. Току виж нещо, като че ти пробуде. Тъй върви си, но си неразположена. Какво има с тебе? Да няма някой болен в къщи? Мъж ти? Не, не. Срамте е да кажеш, погрознела си, значи ти повярва. Трябва да имаш поне едно огледало, да видиш дали то е факт. Някой мислят, че са герои. Ето колко са герои. Тук в София, трима чиновници направят една подигравка с един свой другар чиновник. Решили да му дадат отпуск. Казали си, "Не ще го накараме да не работи. Първият го среща долу по стълбите и му казва, «Какво си пожълтял, да не си болен?» А, не, но малко повярвал. Таман се качил на първият етаж, вторият го среща. «Виждай, сме се много болен, какво ти е?» Като си е изкачил, третият му казва Ти както вървиш ще препаднеш. Той отива при началника си и му иска отпуск. Началникът му дал, но като узнал как седи работата, наказал тримата души да работят заради него. Това са факти. За пример, дойде ми някой и мисъл, казвате тъй, от мене човек няма да стане. Това е първият, който те среща долу. Човек от мене няма да стане, но съм тръгнал тук. Науката не е за мене. И вторият... И третият са в състояние да си накарат да напуснеш училището. Тръгнеш ли в божествения път, също така може да те срещнат трима души и да ти кажат, ти да станеш религиозен човек, то не е за тебе. И ти пак ще напуснеш. Не се поддавайте на тия изкушения. Ученикът на окултната школа трябва да знае самата истина. Великата истина, тъй както си е. Той трябва да знае фактите, тъй, както са в природата, той трябва да знае как действат законите, принципите, ни повече, ни по-малко. Нито да ги увеличи, нито да ги намали. Аз искам от всинца ви да бъдете тъй доблесни, но не безпощадни. Вашите погрешки нито да ги увеличавате, нито да ги намалявате. Всяка една погрешка да я констатирате като погрешка и обратно. Всяка една добродетел, каквато и да е тя, тя е добродетел и всички трябва да се радваме, като виждаме една добродетел, о когото и да е. Защото доброто, то е божествено, а тия погрешки, те са, които обезобразяват човешките мисли. Една погрешка, колкото и е да е малка, трябва да я е констатирате. И после правило в окулната школа е, че никой няма право да напомни на един ученик за неговите минали погрешки. Това е едно престъпление. Забележете го. Той, което веднъж природата го е залечила, обърнала е този лист. Никога не обръщайте този същият лист да му казвате. Ти знаеш ли едно време какво направи? Днес, като ученици, той изисква бялото братство от вас. Той, което Бог казва, ще залеча греховете, ще ги забравя, ти няма да ги напомнеш. Сега учениците често си казват, ти знаеш ли преди 5 години как ме убиди? Ами ти преди 10 години знаеш ли какво ми каза? Аз сега тази вечер ви говоря, като на ученици, какви трябва да бъдат учениците в тази школа. Какви сте отвънка? То е друг въпрос. Там всичко се позволява. Във външния свят всичко се позволява, но в тази школа, в този живот не се позволява всичко преди да пристъпим, трябва да знаете, че ако правите тия погрешки, не ще можете да направите големи успехи. Ще можете, но в тази школа на бялото братство не се позволява да давате обещания и да не ги изпълнявате. Обещания. Не. Кажеш ли? Свърши. Ще кажеш, аз ще живея по закона на истината и ще живееш. В даден момент ти казваш и направяш. Нищо повече. Но обещание в бъдеще няма. Обещание в момента, кажеш ли, направи го. Нищо повече. И не се позволява на ученика да казва кой какво ще направи. Кажи и направи. Тъй. И писанието казва, рече Бог и стана. Да бъде светлина и стана светлина. По същия закон всички ще вървят. Кажеш ли направи, сега ние не искаме никакви обещания. Ние искаме от вас само едно нещо. Да приложите Великия закон на любовта. Да приложите Великия закон на истината. Тогава всеки ден според времето кажете, направете. Кажете, направете. Не давайте никакви обещания. Ние няма да ви държим за думата. Не искаме да ви припомним какво сте обещали. Но обещаете ли? Направете. Отвънка може да давате обещания, а в школата абсолютно не искаме никакви обещания. Обещават само уния хора, които нямат любов. Обещават само уния хора, които нямат истина. Нищо повече. Обещания няма. Стои си отличава школата на бялото братство. Тя има абсолютна вяра в своите ученици. Разбирате ли? Не е било време от как тя съществува, когато някой ученик да е можал да излъже своя учител. Няма нито един случай в тази школа, когато един ученик да е излъгал своите учители. Нито един не си е позволил да излъже своите учители. Но и учителите никога не са допущали ученикът да ги излъже. Сега вие може да ме запитате, ако вляза в тази школа, няма нито един случай в аналите на тази школа, дето един ученик да е излязъл и да се е повърнал назад. Защо няма? Там, дето любовта действа като принцип, не може да става връщане. Изключение няма. Всички изключения се дължат на липсата на първия принцип, на любовта и на втория принцип, на истината. А щом тия два принципа не се приложат, тогава мъдростта се изопачава, човешкият ум се изопачава, човешкото сърце се изопачава и това са вече хора или индивиди извън школата. И тогава, както Павел казва, там в унази глава, които Бог призва, тях и избра. Тоест, не може да има изключение. Щом Бог те покани в една работа или щом белите брата те поканят, изключение не може да има. И аз не виждам причината, защо именно човек ще се откаже от да ходи в този велик път на живота, дето ще намери своето щастие, но всичките ваши стари възгледи ще ги напуснете. Възгледа ще устареем, възгледа ще умрем, ще усиромашеем, възгледа, че ние сме глупави хора, че човешкото естество е такова, онакова, всичките тия възгледи ще ги турите в турбите си, ще ги затворите в килерите си някъде, и ще турите един надпис. Тие неща да не се бутат. Който иска да бъде ученик, така ще постъпва. Някой ме питат. Аз съм стар, ще мога ли? Е, от кога ти стана стар? Някой казва. Аз съм млад. От кога стана млад? Всеки, който е живял съобразно с любовта, е млад. Всеки, който е живял съобразно с истината, е млад. Всеки, който е живял съобразно с любовта, е умен. Всеки, който е живял съобразно с истината, е умен. Тъй си ли въпросът. Моментът, в който напуснете любовта, вие сте стар. Ще почувствате една вътрешна слабост, едно безсмислие в живота. Няма да имате цел и ще станете песимист, ще кажете «То ще се мре, тия са предварителни бележки». Искам да ги изпитате и тогава да ги възприемете. Ще вървим в един положителен път, без изключение. Ще кажете, без изключение не може. Да, може и тъй ще бъде. Тази е една велика божествена школа, в която абсолютно няма никакво изключение. На 100 милиона, едно изключение няма. Разбирате ли? Единствената школа, в която няма изключение в света, е тази. Никакво изключение. Никакво изключение. Влезеш ли в нея? Всички тия братя вярват в теб. Техният живот е такъв, какъвто е животът на Бога. Тоест, като казвам такъв, подразбирам, че във всички прониква Божественият живот, във всичката му пълнота и то без никакви закони, без никакви принуждения. Всеки знае своята длъжност и всеки се нарежда според нея. Те нямат абсолютно никакви написани закони. Но всички знаят своите длъжности тъй добре, като че ли имат най-добрата организация и най-добрите закони, прекарани през тяхната камера. И ако вие влезете в туи бяло братство, никога няма да познаете кой е първият и последният там. Не можете да намерите кой е големец и кой е слуга, кой е първият и кой е последният. Ако влезете между тях, с години може да живеете заедно и ще кажете кой ви ръководи. Кой е първият измежду вас? А тъй сега, като влезете в едно училище в света, вие ще познаете кой е първият. Та имайте предвид. Не мислете, че там, в тази школа, дето ще учите истините, има катедра и учител като мен. Тъй да седи на масата и учениците да са като вас наредени. Тук е тъй. Там не са наредени нещата тъй. Сега ще кажете, ами как? Като се научите да спите, ще разберете как ето и. Обаче, когато тия велики истини се пренесат на Земята, според условията на сегашния наш живот, ние трябва да търсим начините, методите и формулите да изразим тия велики истини, които са тъй недостъпни за сегашния ум. Хубаво, недостъпни са при сегашните условия, но ще станат достъпни. Вие трябва да изучавате светлината в нейното влияние върху вашия организъм, ще изучавате и влиянието на цветовете, на живите центрове. Вземете слънчевата светлина всеки ден през известни часове на деня към обяд, но повечето сутрин идват периодически известни вълни от Слънцето, които носят в себе си положителни мисли, интелигентни мисли от Слънцето. Има и отрицателни движения от Слънцето, които носят негативни мисли. А онзи ден ви направих една забележка. Ако заспите денем на Слънцето, непременно вашето организъм ще привлече тия негативни вълни от него, тъй наречената черна светлина, и като станете, ще се почувствате неразположен. И зато и на един окултен ученик никога не се позволява да спи денем. Никако с денем. Ще спите вечерно време, без Слънце. А може да се греете на Слънцето, но всякога вашето ум ще присъства, за да може да привличате положителните вълни на слънчевата енергия. И като ученици, ако почнете да упражнявате концентрирането, често ще идват тия духове, които се играят с вас и ще ви приспиват. Ще се концентрираш без да заспиваш. И в той концентриране ще направите следното, Като седиш и нещо каже фул, като някаква вълна, ти ще се противопоставиш. Няма да задрямваш. Това фул то е една вълна. Тази черена вълна минава от центъра на земята, обгръща те и ти заспиваш. Заспиш ли? Нищо няма да научиш. Няма да допуснеш тия вълни да обхващат мозъка ти. Ще се заимам да изучаваме светлината, да изучаваме дните през годината, кои дни, кои часове може да ползваме за работа. Начините, методите за усилване на мозъчната ни енергия, за усилване на дихателната енергия, за поправяне на храносмилането и така нататък. Защото все трябва да почнем нещо. Тъй, както сте сега, доста сте обеднели. Обеднели сте. Всеки човек, който е недоволен от живота, той е беден. Първото нещо. Ученикът трябва да бъде доволен. Сега, и са правилата, които се прилагат към темпераментите. Ще ги вземете и ще ги упражнявате. Някои от тия правила ще упражнявате тук, защото по-голямата част от работата ще извършим в другия свят. Като спите, ще извършите работата. Писанието казва Господ говори в съня един, два и три пъти. Той все в съня говори. На Йосифа на сън му е говорил. На всички пророци и хора, които имаха откровение, все в сънно състояние им е говорил. Иоанн се е пренесъл. И тогава му е говорил Господ. И ако вие искате да поправите вашето положение, да знаете как да поправите живота си, вие трябва да прекарате такъв един сън и веднага ще имате най-добрите наставления, как да поправите живота си. Сега може да прочетем някои от работите. Прочетоха се две работи. Няма да имате достатъчно търпение да се дочитат всички тия работи. Някои от вас... Са се доста разгорещили да следвате школата. Ще знаете едно. Който от вас не дойде три четвъртъка, за в бъдеще не може да посещава школата. Това е за всеки, който отсъства три пъти. Ще кажете, може да има изключителни случаи. Който отсъства три пъти, един подир друг, той губи право. Сега схващате ли вътрешния смисъл? То значи, един ученик, който три пъти е забравил, че има школа, три пъти тази мисъл изчезне ли изван него, забранява му се да посещава школата. Ще имате предвид, че в тази школа изключение и благоволение не се прави. Никакво изключение няма. Това не е наложено, но веднъж решили всеки един от вас, той трябва да бъде верен. Един важен закон, той, който вие сте решили в себе си, трябва да бъдете в състояние да го изпълните. Не каквото ние ви налагаме, а вие, което сте решили да изпълните, изпълнете го. Трябва да го изпълните, иначе всичката наука в света ще бъде без полза за вас. Човек, който обещава, а не изпълнява, той е пробит кюнец. Наливай колкото искаш, той е само въпрос на времето, всичкото ще изтече навън. Ние не искаме никакви задължения от вас, но веднъж решите ли да служите на любовта, вие ще бъдете герои, ще кажете, да ме распнат, от този път няма връщане. Кажете ли веднъж тъй, вървите ли в този път, Бог е с вас. Най-малкото колебани и вие сте изгубени. Тогава да не се сърдите никому, да не казвате, защо ме е оставил Господ. В школа въпросът се ри тъй. Не е Господ, който ни е оставил, а ние сме го оставили. И той казва, понеже Вие ми оставихте, и аз няма да се занимавам с Вас. Сега, разбира се, аз не считам присъствието Ви в четвъртък, че само Той е окултна школа. Не, целият Ваш живот е една окултна школа. Ако мислите, че само в четвъртък Вие сте в окултната школа, лъжете се. Не, не. Целият ваш живот е една окултна школа. Следователно, вие ще бъдете в съгласие с тази окултна школа, на която служите. По този начин ще имате резултата. От гледащето на тия принципи ще разрешавате всичките други въпроси, каквито и да са те индивидуални, семейни, обществени, народни всичките въпроси, все от това гледаще, сами ще разрешавате. Е, сега ще дам на гласоподаване. Искате ли да прочетем всичките листове? Ще имате ли достатъчно търпение да се изчетат всичките работи? Отговарят да, не. Понеже са написани, трябва да ги прочетем. Тогава следващият път ще прочетем всичките. Ще се научите на търпение. Ще се научите да слушате. Ще се научите да имате благоволение. Тук има ценни, умни работи. Ами че как... Един човек, който е вложил ума и сърцето си, това нещо е красиво. Когато обичаме някого и глупави работи да каже, казваме, колко е хубаво. А когато не обичаме някого и умни работи да е написал, казваме, не искам да слушам. А това са все умни работи. Сега, за следващия път искам 10 души от вас, които да си дадат кандидатурата доброволно, да напишат нещо върху темата предназначението на човешки език. Значи, 10 души ще пишат върху тази тема 5 братя и 5 сестри. Ще започнат с този видими език, То е темата. Този език си е родил и е произлязал от някаква идея, които ще пишат да си вдигнат ръката. Обадиха се 5 братя и 5 сестри. Ще пишете кратко, една страница. Вие не се бойте, щом почнете да пишете, ще влезете в една окултна вълна, тъй щото ще ви дойде вдъхновение. Но никой да не се присиля. Всеки да пише толкова колкото вдъхновението му позволява. Ако вдъхновението обема 10 реда, толкова да напише. Имайте предвид, че духът в окултната школа говори само най-съществените неща. Тие братя не обичат много да говорят. Нека се ангажира някой да бъде секретар или архивар, да пази тия работи, листовете. Тайна молитва.